בעזרת השם ידבח, ספר עלים לתרופה המשך, תס"ז בעזרת השם ידבח, יום ה', ראה, תר"ד, שר"ין. שלום לבני חביבי הרבני, מורנו הרב יצחק שיחיה עם כל עציך על הצו שיחיו. הנה לפניך המכתב שכתבתי לבני רבי דוד צבי שיחיה, כי קיבלתי אתמול מכתב ממנו, והיה לי לנחת, כי מאוד קיוויתי הזה כנ"ל. והיה בדעתי לשלוח המכתב לברסלב. כעת השבתי לשלוח המכתב ענ"ל אליך, ענה ללך, כי גם אליך, בני חביבי, נאמרו דברים אלו. וגם אני בעצמי מוכרח לדברים האלה, כי בכל יום ויום צריכים שיהיו חדשים אצל כל אחד ואחד איכשהו. ותראה לשלוח מיד האיגרת הזה ליד בני, רבי דוד צבי נאור יאיר, על ידי איש נאמן וחתום בחותמך, באופן שיגיע לידו ממש בזריזות האפשרי כאשר תבין בעצמך כל זה. והנה מכתבך קיבלתי אתמול תכף בבואי מקרינצ'אג והיה לי לנחת וכבר שלחתי לך מכתבים סך מערוב על כסף בבואי לפה ביום ג' עקב ואני מצפה לקבלת תשובה על זה פה בקרוב ואז אשיב לך כראוי וכעת אני כותב לך אגב מכתב בני רבי דוד צבי הנעלה שייך גם אליך כנ"ל ואין פנאי כלל להרבות בדברים אף כי הם המוכרחים אך כבר כתבתי לך הרבה ואני צריך פה לדבר מכמה עסקים מהקלויז לגומרה בכיתו. דברי אביך מצפה לישועה נתן מברסלב. שלום לכל אנשי שלומנו באהבה רבה, בפרט לידידי הוותיק מורנו הרב נחמן לרועי העיר נכד האדמו"ר ז"ל. הן כעת מה להשיבו, כי עד הן הייתי בקרומנצ'ק, ומן הסתם אדבר ממך לטובה. והשם יטבח יושיע לך מהרה, והשפיע לך פרנסה וברכה וישועה מן השמיים. ותראה לבוא על ראש השנה הבאה אלינו לטובה לאומן, ושם פנים אל פנים נדבר כראוי. בעצת השם היא תקום, רק חזק ואמץ לבוא בלי עיכבו, כי הוא חייך וטובתך בזה ובבא לנצח, נתן הנ"ל. תס"ח, ברוך השם יום ה' חודש אלול תרד שרין. הנותן בים דרך ובמים עזים נתיבה, הוא יורן ומהרה דרך ונתיב לתשובה. והיטיב לנו החתימה והכתיבה. לכבוד אהובי בני חביבי הרבני מורנו הרבי יצחק, שיחיה עם כל יצריך לצו שיחיו. מכתבך קיבלתי אתמול, ואין כעת לחדש דבר, כי אני טרוד מאוד לנסוע למדוויקה, על שבת קודש הסמוך הבא עלינו לטובה, ומשם לאומן. ורצוני לבוא לשם בעזרת השם מטבח, על שבת קודש פרשת תצא הסמוך הבא עלינו לטובה. השם יכין מצעדו לטוב, והשם יתבחר ירחם עליך ועל כולנו, ואסיר ממנו הגון והנחה. ונזכה לשמוח תמיד בישועתו וחסדו הגדול, אשר גמל עלינו חסדיו הנפלאים והנוראים מאוד מאוד. אשר עלית מחשבה תפיסה תמן כלל. בהם בטחנו עדיין להיטיב אחריתנו לנצח. נגילה ונשמחה בישועתו. ותהילה לקל דיברנו דברי תורה, דברי אמת הרבה, בשבתים קדושים שעברו, ושמחנו ורקדנו בישועתו. מי ייתן שיתבטל העצבות לגמרי מאיתנו, להתגבר בכל עוז, ולשמח נפשנו בכל מה דאפשר לקיים, עגילה ושמחה בחסדיך וכו'. דברי אביך מצפה לראותך בשמחה בימי ראש השנה הבאה עלינו לטובה, וחדבת השם יהיה מעוזנו לנצח, נתן מברסלב. ושלום לכל אנשי שלומנו בעבר רבה, ובפרט לידידי הוותיק, מורנו הרב נחמן יאיר, נכד אדוננו מורנו ורבנו ז"ל. בוודאי איני שוכח בך חס ושלום, ואתה תקוע בלבי ומוחי בכל עת. אך אין לנו על מי להישען, כי אם על אבינו שבשמיים. כל אשר תמצא ידי לעשות לטובתך עשיתי, ואעשה בעזרת השם ידבח. אך תקוותי עליו ידבח לבד. כי הוא אהב להושיע לך ולכולנו. רק חזק ואמץ מאוד בתורה ותפילה ושיחה בינך לבין קונך. לבוא על ראש השנה בלי תירוץ למען יתב לך לנצח. נתן, הנ"ל. תס"ט בעזרת השם יתבח יום ה', ראש חודש אלול, תר"ד, שר"א. שלום לאהוביבני חביבי הרבנים, הורנו עבדה וצבי שיחיה. מכתבך קיבלתי אתמול והיה לי לנחת, בראותי מכתבך. אך צערי גדול ממה שכתבת שאין לך בקו הבריאה. בעל הרחמים מסעדך מהרה ותקום על רגליך. ורגליך יעמדו במישור, בגשמיות וברוחניות, ותזכה ללך לבית המדרש ולהתפלל שם בכוונה. ותקבל על עצמך להתפלל בזריזות בבוקר, ולבלי להרבות בשיחה קודם התפילה. רק להתחזק בכל בוקר להתפלל בזריזות עם הציבור, וגם לבלי לסוח בתפילין, אפילו בתפילין דרבנו תם. רק אחר התפילה והלימוד באמצע היום תוכל לסוח ולדבר כרצונך לפקח דעתך. ותרגיל עצמך לדבר בכל יום ויום עם אנשי שלומנו, ומן הסתם תסליחו ותדברו מעסק התכלית ומגדולת אדוננו מורנו ורבינו זיכרונו לברכה, ומגדולת תורתו ומעשיותיו ושיחותיו הנוראות, שכל זהו גדולת הבורא ידבח. וכבר כתבתי לך איגרת באריכות קצת, והלוואי שתקיים דברינו הנובעים מדבריו ז"ל, ותלך בהם כל ימי חייך להיטיב באחריתך. וכעת אין פנאי להאריך כלל, כי אני טרוד מאוד לנסוע לדרכי על שבת קודש הסמוך הבאה לנו לטובה, לקהילת מדווידקה. לאחר שבת קודש בדעתי לנסוע לאומן, ורצוני חזק לבוא לשם על שבת פרשת כי תצא. והשם ינחני במעגלי צדק למען שמו. אודות הקיטול אכתוב לבני רב איציק שיקנה לך, ואם אין מצוי שם, אקנה לך באומן קודם ראש השנה באופן שתוכל לתופרו כראוי. קודם יום כיפור הבא לנו לטובה. על טוליפ אין צריך עתה לקנות, כאשר אדבר ממך פנים אל פנים ורצה השם ותודה לדבריי. ודברים קטנים, כטונת וכרצה, בוודאי יהיה לך בעזרת השם מטבח. וגם טוליפ בוודאי יעשה לך בעזרת השם מטבח במועדו ובזמנו. וקיוויתי להשם שאתן לך כראוי. ומשהו מוכרח, אף על פי שפרנסתי תחוקה, אף על פי כן, מה שמוכרח, יזמין לי השם מטבח בחסדו כראוי. ואל תדאג על זה כלל, קבה להשם מיושר לך ולכולנו. דברי אביך מעתיר בעדך ומצפה לישועה, נתן מברסלב. נפלאתי ששכחת לכתוב לי פריסת שלום מבני יוסף יונה שיחיה. אם אפשר שיכתוב בעצמו על כל פנים שורות שתיים, שיראו אותו לכתוב. בפרט רבו בכתיבה, רב משה נראה יאיר, טוב. על כל פנים תכתוב לי לאומן מיד פריסת שלום איתו. ושלום לזוגתי הצנועה מרד דו שיל תחיה, ולכל בני ביתי שיחיו ולבני נחמן שיחיה. קיבלתי מכתבך והיה לי לנחת, ותראה לכתוב לי גם לאומן. ושלום וחיים וכל טוב. ולמען השם שתתמיד בלימודך, ובפרט להתפלל בכוונה, ובפרט אתה, בימי אלול וימים הנוראים הקדושים. מי לא יירא בימים ההם? וכעת אי אפשר להאריך. זכור בני את בורך בימי בחרותך, למען ייטב לך באחיתך, נתן הנעל. ושלום לבני יוסף יונה שיחיה. למען השם, היה לאיש. דע שאין לך קטן. התחזק ואשקע את המוח בלימוד, בהתפלל ברצינות. אמור כל מילה בפה מלא וחשוב על התכלית. אני חושב עליך הרבה. אלא שעליך לרחם על עצמך, בפרט בימי אלול וראש השנה. דברי אביך המחכה לראות בכולכם כל טוב, בזה ובבא לנצח, נתן הנ"ל. ת"ע בעזרת השם מטבח יום א' תבוא תרד אומן. רב שלום וחיים הוא כתיבה וחתימה טובה לאהובי, בני חביבי הרבני וכו', מורנו הרב יצחק שיחיה עם כל בני ביתו שיחיו. באתי לשלום לפה אומן, אור ליום ו' העבר, ומצאתי מכתבו ברכות גדול בדבר השידוך, ותכף כתבתי איגרת לצ'רין על ידי הבעל עגלה שלי שבא עמי משם. והודעתי אם שאי אפשר שתביא את בתך תחיה לשם. ועדי נמחק כאשר דיברתי עמהם פנים אל פנים שם. וגם אם אפילו תרצה לבטל דעתך, אי אפשר לבטל דעת אשתך וקרוביו. ואתה מהסתם כתבת כבר כראוי להם. ועתה אנו צריכים רק להתייצב ולראות ישועת השם מכיפול דבר. והיטב חרא לי עליך, בני חביבי, על אשר מרעיש כל כך ודוחק את השעה ומצטער כל כך על דבר הסמוי מן העין. כי אין שום דבר נעלם מן האדם כמו ענייני שידוכים. על כן, אפילו אם היה השידוך עם יחיד בדורו באושר וייחוס, אין לדחוק את השעה, כי מי יודע אחרית דבר. על כן, אין לדחוק את השעה רק לסמוך על השם. ואם מהשם יצא הדבר, יגמור בכי טוב, תכף או אחר כך. ודבר אלוקינו יקום לעולם. גם היום קיבלתי מכתבך בעסק השידוך, וכבר השבתי לך כראוי. ואין תנאי להעריך כלל מגודל נחיצת מוסר כתב זה. דברי הכותב בחיפזון המצפה לישועה, נתן מברסלב. תא"א בעזרת השם יתבח, יום ה' תבוא תרד הומן. רב שלום לבני הרבנים, הורנו הרב יצחק שיחיה עם כל יוצא חלציו שיחיו. ביום א' בשבוע זאת שלחתי לך מכתבי והודעתיו שקיבלתי פה מכתביו פעמיים, והשבתי לו כראוי על ידי איש מתולשין. כעת אין לחדש דבר, ואני מצפה שביום מחר, אם ירצה השם, יהיו פה אנצ'צ'רין. ואם אקבל מהם איזה חדשות בדבר השידוך, הודיע לו כראוי. וכבר כתבתי לו, והזהרתיו, שאל יצטייר על זה כלל. רק אסמוך על השם, השם יגמור בעדנו לטובה. והשם יושיע בהחמה ויורה לנו דרך לתשובה. ונזכה להשיג לעובדא כוונות אלול, שהן הנותן בים דרך ובמים עזים נתיבה. לזכות לבקיאות בהלכה המבואר שם, לקיים עם שק שמיים שם אתה, והצי השאול יינקה. והכל בכוחו של האור חדש שגילה כל זה. שעשה כל ימיו בתשובה על תשובה על השגתו הראשונה. מכל שכן עתה, שעלה למנוחת עולם, ליום שבת, ליום שכולו שבת. מי ייתן שישפיע עלינו קדושת שבת משם, עדי נזכה גם אנחנו ליום שכולו שבת. ויש עתה בזה הרבה לדבר, מי ייתן שנזכה לקיים דבריו כראוי, כרצון השם מטבח וכרצונו זל, אז טוב לנו לנצח. דברי אביך מצפה לישועה נתן מברסלב. ושלום לכל אנשי שלומנו באהבה רבה, בפרט לידידי הוותיק, מורנו הרב נחמן רוי יאיר נכד, אדוננו מורנו ורבינו זכר צדיק וקדוש לברכה. מאוד אני נחשף שיבוא לפה על ראש השנה הבאה עלינו לטובה בסמוך, והוא לטובתו, בזה ובבא לנצח, ואי אפשר להעריך. והשם ידבח יזכנו להכין עצמנו כראוי על ראש השנה הבאה עלינו לטובה, להרגיש מעתה תוקף קדושת היום, כי הוא נורא ואיום. ואיכשהו אשרנו שאנו מכלל הקיבוץ הקדוש הנאספים על שם אדוננו מורנו ורבנו זכר צדיק וקדוש לברכה. כי כבר שמענו מפיו הקדוש שאין דבר גדול מזה. דברי אביך מצפה לאישועה נתן הנ"ל. מכתבים דשנת ה' אלפים תר"ה מכתבי מורנו ורבנו גאון עוזנו מחמד עיננו מורנו הרבי נתן זכר צדיק וקדוש לברכה דשנת תר"ה לאלף השישי, אשר נסתלק בזה השנה בעשרה בטבת, שהיה אז יום שישי ערב שבת קודש ויגש, זכותו יגן עלינו אמן סלע. תע"ב ברוך השם, יום ו' ערב שבת קודש עשרת ימי תשובה, התרה אומן. עושה חדשות בכל תחדש עלינו שנה טובה בגשמיות ורוחניות. לאהובי בני חביבי הרבני, מורנו הרב יצחק שיחיה עם כל יוצאיך על הצו שיחיו. בשעה זאת היו בביתי אתרוגים מרבי יעקב וייסמן, וכמעט שקניתי אחד מהם בסך שלושה רובל חדש וחצי, ועדיין לא נתרצה לגמרי. אך בתוך כך נתיישבתי לסמוך עליך, כי קיוויתי להשם שברצונך ותשוקתך הטובה בוודאי תקנה לי אתרוג כשר ומהודר, הישועה. על כן, אם עדיין לא קנית, תקנה מיד. וכבר מסרתי הדברים בפי רבי נחמן מאייסין, וגם מאליך תבין איך להתנהג בישועת השם, ועצת השם היא תקום. ובאמת אני מרוצה ליתן אפילו שישה רובל חדש ויותר, ובלבד שיהיה כדאי. אך קיוויתי להשם שכפי שמצויים אתרוגים עתה, תקנה לי אתרוג כשר ומהודר במקח השווה. ותראה לשולחו לי בזריזות באופן שיגיע לביתי קודם ביתי ביום ה' הסמוך הבא עלינו לטובה. גם תשלח לי לולב טוב יפה והדסים שלושה הכל על צד היותר היתר... טוב ותחשוב עמי כרצונך. ובעל הרחמים בעל הישועות יחוס וירחם עלינו שנזכה לבכות הרבה ביום הקדוש והנורא והיום מאוד הבא לקראתנו לשלום שהוא יום כיפורים. לפרש שיחתנו וחטאותינו לפניו עד ישקיף, ירא השם משמיים, יפתח לנו הדרך לתשובה. הדרך הקדוש שהמשיך משה רבנו עליו השלום בארבעים ימים אלו, אשר רבנו הנורא זכר צדיק וקדוש לברכה גילה אותו בדור הזה, שהוא ימשג שמיים שם אתה, ויציע שאול יינקה. שצריכים להיות בקי בזה מאוד מאוד, כמו שכתוב שם, מבחינת בקי בעיל, בקי בנפיק. אשרינו אשרינו אלפים ורבבות פעמים שזכינו לשמוע נוראות כאלה. מי ייתן שנזכה לקיימם, שיפתח השם ידבח ליבנו בתורתו, וישים בליבנו אהבתו ובירתו באופן שנזכה להתגבר על כל המחשבות המבלבלים, בלי ליפול משום דבר, ולהיות בקיא באמת בכל הנעל כרצונו, וכרצון יריעיו הקדושים שגילו כל זאת ויותר מזה. וגם מחמת זה בעצמו לא קניתי אתרוג פה עתה, מחמת שהוא קודם יום כיפור. אולי אזכה אחר יום כיפור לאתרוג נאה מזה, כמו שגילה אוזל. ואם כי, כפי הנראה, יגיע איגרת הזה לידך אחר יום כיפור, אף על פי כן, תשים לבך היטב לדברים האלה. כי העיקר להמשיך דרכי התשובה הנ"ל, בקיאות הנ"ל, בכל השנה כולה. ומחבת כבוד שבת קודש אי אפשר להאריך יותר. וכבר דיברנו בזה בראש השנה, שעיקר דרך התשובה הנ"ל נמשך על ידי קדושת שבת. בפרט עתה שממשמש לבוא שבת תשובה, שזה עיקר קדושת שבת לזכות לתשובה בשמחה. כי עיקר התשובה הוא שמחה, לשמוח בהשם מכל מקום שהוא. ותהילה לקל, יש איתי הרבה לדבר בזה, אך עתה, מחמת כבוד שבת קודש זה, אי אפשר להאריך יותר. והשם יטבח בהחמיו, יגמור החתימה לחיים טובים ארוכים ולשלום, וישיבנו אליו באמת בקרוב. דברי אביך המצפה לישועה נתן מברסלב. ושלום רבי קולנשי שלומנו באהבה רבה. ושלום לידידי הרבני מורנו הרב יעקב נורי יאיר ולכל עת ששלומנו. גם עליהם נאמרו כל הדברים הנ"ל, וראוי להם לקרוא את האיגרת הזה אולי יתחזקו מעתה, לבל יאבדו ימיהם חס ושלום. והתחילו מחדש להתחבר ולהתקשר עמנו מחדש, כי אין להם שום מנוס לברוח ולנוס קיים אלינו. ואנחנו כולנו יחד נברח וננוס לצור מעוזנו, שהוא בכוחו הגדול יקרבנו אליו ידבח. כי כוחו גדול ונורא מאוד מאוד להושיע לכל החוסים בו בזה ובבא לנצח. והטוב בעיניהם יעשו. דברי המעוררם ומזרזם לטובתם לנצח באמת, נתן הנ"ל. תר"ג ברוך השם, הושען הרבה, ערב שבת קודש, ה' תר"ה, ברסלב. אהובי בני חביבי, מכתבך קיבלתי קודם הודו, ונהניתי מתשוקת לבך אל הטוב האמיתי, והוסיף בלבי התעוררות לאמירת הושענות, כי הרגשתי כאבך וכאב כל אנשי שלומנו וכל ישראל, שכולם עובר עליהם בכפליים כל מה שעובר עליך, רק שיש חילוקים ושינויים רבים בין כל אחד לאין מספר. אשריך, בני, ואשרי כולנו, כשבאנו לעולם, בעת שנתגלה אור חדש כזה, אור קדוש ונורא כזה, אור האורות, לא דומיית תהילה. עתה מה אוסיף לדבר אליך בנחיצה כזאת? כבוד שבת ויום טוב, מוסר כתב זה נחוץ. רק חזק ואמץ ושמח נפשך בכל הנעל. כי השם איתנו, אל תירא ואל תפחד ואל תחת כלל. כי לא יעזוב השם אותך, לא בעלמא הדן ולא בעלמא דעתה. כי הנה זה יצא לפנינו, ואמר בפירוש קודם הסתלקותו לעילא ולעילא. מאחר שאני הולך לפניכם, מה לכם לדאוג? והנה הגיע העת לשמוח בשמיני עצרת בשמחת תורה. ולזכור מה שדיברנו בראש השנה בעניין שבת, שמסיימים בו פרשת בראשית בשמחת תורה. כי זה הכל עסקנו מראש השנה עד עתה להמשיך קדושת שבת, שהוא בחינת בקיאות בהלכה, לקיים כל אחד בכל מקום שהוא בכל עת, והצי השאול היא נקה. ולשמוח גם במקומו בהשם מטבח ותורתו וצדיקיו האמיתיים. ולהפוך על ידי זה כל היגון מהנחל לשמחה גדולה. שגם אנוכי אנוכי, שנעשה עם אימה שנעשה, אף על פי כן אני נקרא על שם אור קדוש ונורא כזה. אשריך ישראל וכו', דברי אביך נתן מברסלב. ושלום לכל אנשי שלומנו באהבה, בפרט לנכד אדוננו מורנו ורבינו ז"ל, אשריך הם ישראל וכו'. ברוך השם יום ג' לך לך תר"ה ברסלב שלום לאהובי בני חביבי הרבני, מורנו הרב יצחק שיחיה. מכתבו קיבלתי אתמול, וכבר שמעתי קצת ישועת בנו, נכדי דוד צבי שיחיה. ולא האמנתי, מחמת שהייתי בעצמי בין יום כיפור לסוכות בטפליק, ודיברתי עמו פנים אל פנים, ולא אזכיר דבר. כעת טוב להודות להשם כעל כל אשר גמלנו, ואי אפשר להעריך עתה בזה כי מוסר כתב זה נחוץ. ונא לו דייני מבנו נחדי מיכל שיחיה, אם כבר שב לאתנו בשלמות. השם ידבח לצילם מכל צער ופחד, ויזכה לגדל בניו ובתו בנחת לאורך ימים ושנים טובות. אך כבר ידעת, בני חביבי, שהעולם מלא ייסורים, וכמו שכתוב, אדם לעמל יולד קצר ימים וזווע רוגד. וגם כל חכמי המחקרים מודים לזה, רק שאינם יודעים עיקר התכלית בשביל מה נברא אדם לעמל. אבל אנחנו עמך וכולי זרע אברהם אשרנו שאנו יודעים אם תכלית הנצחי באמת לאמיתו, שאדם נברא בשביל להכיר אותו ידבך, ובשביל זה כדאי לסבול לעמל הזה. וגם על ידי זה בעצמו שיודעים ומאמינים בזה, על ידי זה מקלים העמל ויכולים להפוך הכל לשמחה. והעיקר על ידי שאנו מזרע ישראל, ואנו יודעים ומאמינים בהצדיק האמת שהשיג את תכלית הנצחי. ואיך שיהיה, בוודאי נזכה על ידו לתכלית טוב ונצחי לחזות בנועם השם. אשר כנגד נקודה דנקודה מהתקווה הנוראה הזאת, לא נחשב למאומה כל העמל והאיסורים של כל העולם. ובפרט כי תהילה לקל, לא באי ישלח יד ובצר הרחבת לי, שבתוך הצרה בעצמה יש רחבות גדולות. אמנם סמך אף על הכל, ומעטה תהיו בריאים ושמחים תמיד. ותרגיל עצמך תמיד להפוך כל היגון מהנחה לשמחה, כאשר כבר דיברנו בזה הרבה. כי טוב להודות להשם, אשר כבר הקדים לנו רפואה למכה על ידי רבנו הקדוש והנורא, זכר צדיק וקדוש לברכה, ויש תקווה להחריטנו. דברי אביך, נתן מברסלב. תע"ה בעזרת השם ידבח יום ה' לך לך תר"ה ברסלב רב שלום לאהובי בני שיחיה עם כל שאר בני ביתו שיחיו. מכתבו קיבלתי עתה ואין להשיבו, כי כבר שלחתי לו מכתבי על ידי רבי נחמן מאייסין. ואשר כתבת וכולי, יש לי צער שכפי הנראה עדיין לא יצא מפחדיו מעסקיו. אבל ראה עתה, בני חביבי, כמה כנים דברינו, שאנו רגילים לדבר מעניין מרירת עסקי העולם הזה, הנובעים ממה שאמרו אלמלא מלחה. להבי עלמא יאכיל מזבל מהירותא. וראוי לך לקבל רמזים מזה, לשמח עצמך תמיד במה שזכינו לידה וכולי. פוק חזה גבורתא דמרח, שאנו יודעים שימי חנוכה משמשים לבוא, שהוא בחינת חנוכת הבית שנמשך כפי הסלחנה שפועלים ביום כיפור. ואיכשהו בוודאי פעלו ישראל בכלל איזה סליחה ומחילה בבקשת סלחנה. ובוודאי יהיה צמיחת כן ישועה בחנוכה. בחינת צמיחת חנוכת הבית, הבית שיהיה מאיר הערת בן ותלמיד לנצח. להעיר בדרי מעלה ודרי מטה, אלוקותו יתברך, ולכוללם זה בזה, עד שימלא כבודו את כל הארץ. ונכיר כולנו את גדולת ורוממות כבודו, אשר במקום גדולתו שם אנו מוצאים ענוותנותו, שחס עליו והאיר בנו אורות כאלה, נגילה ונשמחה בישועתו. דברי אביך נתן מברסלב להודות לשם קדשו על ישועת בניו שיחיו, כן יושיעו השם תמיד להצילו מכל צער ופחד, ויחזק ליבו ולב בניו שיחיו לעבודתו ידבח, כי הוא חיינו לנצח. ת״ו. בעזרת השם ידבח יום ד' ואירע תר״ה ברסלב. שלום לאהובי בני חביבי נורו יאיר עם כל בני ביתו. מכתבו קיבלתי אתמול, ורבי שמשון עדיין לא בא, והמתנתי להכין לו מכתב עד שיבוא. כי אז הייתי יודע מה לכתוב לו מעסקו. וכעת כבר הגיע הזמן קריאת שמע ותפילה של שחרית. אך מרוצם תשוקתך, אני מוכרח לנטות ידי במכתב, ואיני יודע מה לכתוב לך. לאחר כל מה שעבר עליי ועליך ועל כולנו, צריכים לחזור מחדש דבריו הנוראים ז"ל, שאמר השם מטבח גדול מאוד ואין יודעים כלל. כי נעשים דברים בעולם ואין ידין כלל. עד שסיים שלא לייאש עצמו מן הצעקה והתפילה והטחינה והבקשה. צועקים ומבקשים. ובזה אני חי, זה כמה. ולא עוד אלא שמסייני אפילו לדבר עם בני אדם ולהעיר בהם נקודת האמת לאמיתו. גדולי מעשה השם. ומי ששומע ומשים מלבו שיחה הקדושה הזאת, שנאמר אחר שגילה מה שגילה, תורות נוראות נשגבות כאלה. מעשיות כאלה, התגלות אלוקות כזה, עצות עמוקות נוראות ונפלאות כאלה אשר לא נתגלו מעולם. מים חיים קרים נוזלים מעיני הישועה כאלה. אחר כך צעק שאין לו דין כלל כנ"ל. על ידי זה תוכל גם אתה להגיש בלבך מה שאי אפשר לספר בזה. בבחינת נודע בשערים בעלה, כל חד כפומה דמשער בלבנו. ותוכל לומר בהתעוררות חדש, גדול השם ומהולל מאוד, ולגדולתו אין חקר, וכן בכל מקום שמדברים מגדולת הבורי ידבח, יכולים לזכות העדי זה שבחמלת השם יפתח לנו אור אין סוף, עד שנזכה לומר דיבורים בהתלהבות הלב ובמסירת נפש. ויתר מזה אי אפשר לבאר אפילו פנים אל פנים, מכל שכן בכתב. השם אלוקי גדלת מאוד, ואני מפרש לעצמי עתה פסוק זה כך. השם אלוקי שאפילו התגלות אלוקותך וגדולתך שאתה מאיר בליבי, שזה בחינת אלוקיי, גם בזה גדלת מאוד. מכל שכן שאני יודע שלגדולתך אין חקר כלל, כנ"ל. וכל זה אי אפשר לבאר, וכמעט שלא ניתן לכתוב. אך לא יכולתי להתאפק מאוד שמתשוקתך הטובה. אך אחר שהזמין השם יתברך, דברים אלה עתה תחת כל אהובי בני חביבי, שים לבך היטב לדברי אלה. ואל תאמר שאתה רחוק מהם לפי מעשיך וטרדתך במשא ומתן. חלילה לך מלומר בלבך כדבר הזה. כי אדרבא, זהו עוצם גדולתו יתברך, שבהחמיו הודיע לנו על ידי הצדיק האמת, כי לגדולתו אין חקר. ויש תקווה בכל יום ובכל עת ובכל שעה לכל אחד ואחד. כי כבר הקדים לנו רפואה נצחית למכותינו המופלאות מאוד, רחמנא ליצלן, מכות הנפש, שזה עיקר הצרה גדולה מכל הצרות, בפרט כפי שיודע כל אחד בנפשו. אבל כנגד כל זה די כי יצא מפיו הקדוש כל השיחה נוראה הנ"ל. המתחלת, השם גדול ואין יודעין כלל. עד שבסוף אמר כנ"ל, כאשר אני זכיתי לשמוע כל זה מפיו הקדוש בעצמו, שמה שסיפר כל זאת לפניי, אף על פי שכוונתו עמוק עמוק מאוד מאוד, אבל מה שנוגע אלינו המראה רק כדי שגם אנחנו נאמין בעוצם גדולתו ידבח, להתחזק על ידי זה די כאילו ובלי להתייאש מן הצעקה בכל מה שיעבור עלינו ועל בנינו ועל כל דורות וכו'. כי גדול השם ואין יודעים כלל, ויש עניין שמתהפך הכל לטובה. וגם זה מעוצם גדולתו ידבח, מה שאני כותב עתה דברים אלה אליך בני חביבי. חזק ומץ, בני ידידי, וששון לשמחת תשיג, ותהפוך היגון מהנחה לשמחת תמיד. דברי אביך, המחיה עצמו בכל זה, נתן הנ"ל. ושלום לכל אנשי שלומנו באהבה, ובפרט לבנך, נכדי ידידי דוד צבי שיחיה. נכתוב לי משלום, בנך מיכאל שיחיה. ולנכד רבנו זלמורנו, רב נחמן נרו יאיר. ויקרא גם כן מכתב זה, והודיעני כשייסע לדרכו לשלום. אם יחותנו, ידידי שם, יפרוש בשלומו באהבה, וגם אליו נאמרו כל הדברים הנ"ל, ולכל אנשי שלומנו, החפצים באמת, חזקו בימי צבבכם כל המייחדים להשם. תע"ז בעזרת השם נתברך, יום ב', ערב ראש חודש כסלו תר"ה, ברסלב. שלום לבני חביבי כנהוג. מכתבך לאבא שמעון שלחתי לאומן ובוודאי הגיע לידו. כי שלחתי עוד מכתב לרבי חיים גבוינר, משם שהוא מאנשי שלומנו, והיה לי תשובה ממנו ביום ו' ערב שבת קודש שעבר. כעת אין לחדש, גדול השם ומהולל מאוד, לזכור המכתב שכתבתי לו זה איזה ימים, שמדבר שם משיחה זאת שאמר רבנו השם גדול ואין לו דין כלל. ואני חי רק בזה, ואי אפשר לדבר בזה, בפרט בכתב. חזק בני וחזק בכל עת מחדש ובכל מיני מרירות שעובר עליך ועליי צריכים לשמח נפשו יותר ולהפוך היגון והנחה לשמחה. כי מה היינו עושים חס ושלום אם במרירות ויגון והנחה כזאת היינו מתנגדים חס ושלום חס ושלום. היה נאבד תקוותנו לגמרי חלילה. עתה עתה יש ויש תקווה טובה ונפלאה לכולנו, גם לי גם לך יהיה תקווה טובה בלי ספק. קבל להשם ויושע לך, ובכל זאת רק שמחה. נתן מברסלב. בני חביבי, קיבלתי עשני זהובים, והם מוכרחים לי מאוד. השם ידבח ישלח אפואה שלמה לבנך שיחיה, ואני מוכרח עתה לישון, ודעתי אינה צדולה כלל. השם ידבח ייתן לנו קדושת חנוכה, שנזכה לחנוכת הבית בשמחה, ולראות בשמחה ולראות פנים אל פנים בשמחה. נגילה ונשמחה בישועתו, אביך נתן מברסלב. תר"ח ברוך השם, יום א' וישב תר"ה. רבי בני חביבי יקבל השעון וישתדל שיתקנו אותו מיד באופן שיוחזר לידי היום על ידי רב מוסרק ת' זה. והשם יטבח יאיר עלינו אור קדושת חנוכה הקדוש הבאה עלינו לטובה. ובחסדו ישלח אורו ועמיתו נגילה ונשמחה בישועתו. גם יקבל מכתבים מתשרים וימסרם להשייכים אליהם, ויתר שמתי בפי מוסר כתב זה. דברי אביך המצפה לראותך מהרה בשמחה, נתן מברסלב. ושלום לכל אנשי שלומנו באהבה רבה. לרב נחמן ורועי העיר אני מזהיר שאבלה היום איזה שעות ויעמוד על השעון, שיגמור תיקון השעון היום בכי טוב. וגם אתה תלך עמו ותבקש מהשעון שיתקנו מיד, ומן הסתם תעשו על הצד היותר טוב, כי ידעתם כמה מוכרח לי בכל שעה. נתן, הנ"ל